לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו, אדוני אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמחה באנו, על ההמון הזה, אדוני אלוהינו אתה, אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הכושים לפני אסה ולפני יהודה, וינוסו הכושים. וירדפם אסה,